Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, мир вам! Я бажаю читати Слово Господнє на тему «Роби для Бога все, що може рука твоя». То є чудово, то є прекрасно, просто і доступно. І саме ми маємо читати Слово Господнє на цю тему і роздумувати, що Бог каже про це в нашому житті для нас у своєму Слові ми будемо вникати в Господнє Слово і будемо роздумувати про те. Чому? Тому що воно буде змінювати нас, воно буде вести нас, воно буде навчати нас, воно буде очищати нас, воно буде освітлювати нам стежину нашого життя. Бо воно є світильник, так сказав Давид, для нашої ноги, для нашої стежки. Хвала Ісусу! Я би хотів би сьогодні це слово говорити слідуючою ціллю. Щоби в серці кожного слухача утвердився мотив підходу до служіння Богові. Що служити Богові – це прекрасно, це радість, це чудово, це честь. Служити Богові – це честь. Це не як щось останнє в нашому житті, в шкалі пріоритетів, воно десь там, на задньому плану. Ні. Яку ми від Бога маємо радість, яку ми від Бога маємо славу і честь? Перше. Велика честь нам дана, що Бог нас назвав своїми дітьми, правда? Це вже є невимовна і неперевершена честь від Бога нам в нашому житті, що ми нині Його. Це номер один, це дар на все життя. Він не купується, більшого за Його нема. Саме велике, що в церкві ми можемо знайти, що ми тут отримуємо, що нам дає Господь? Це життя вічне. Це саме великий дар, що ім'я наше записано в книзі життя. Так сказав Ісус апостолам. Чудеса демони уходять. Ісус каже: радійте через те, що ім'я ваше записане в книгу життя. Тому що ця можливість нам давалась дорогою ціною і такою ціною, що лилася кров Ісуса Христа. Друге, я вважаю, що від Бога є честь для нас, і чим Бог шанує нас і ощасливлює нас, я називаю це служіння Богом. Це друге, що ми від Бога як дар отримали, як ласку Його отримали, як велику пошану з Його сторони, і каже, іди в мій виноградник працювати, хочеш? Я тебе закликаю. Хвала, Ісус! Це є друга честь від Бога, я так рахую на мій погляд, яку ми маємо сьогодні від нього. І ось я про це хочу говорити. Ви знаєте, може ви цю тему чули є з різних сторін. Як вона виголошується з таким мотивом, що «Іди працювати, свій талант не закопуй, бо як ти його закупаєш, тебе в кінці назвуть рабом лінивим, рабом лукавим, і кинуть тебе туди, де плаче скрегіт зубів. І слухаєш, який ж мій той талант, я ж мушу піти». Бо ж я не хочу туди йти, де плаче скрегіт зубів. І від страху покарання йде і щось робить. Вдові якийсь хліб купує, не все там. Хворого посетить в больниці. А все це робить, щоб бич з неба не впав на мої плечі. Я не хочу сьогодні такий мотив народити в вашій душі. Це правда. Це так правда. Граб, який не працював, а закупав свій талант, він був покараний. Але це десь потім хай буде. Спочатку це є велика честь що Господь нас кличе служити Йому. І ось до справи. В Біблії чітко Бог відкрив свій погляд, як Він дивиться на тих, хто працює. І ось я приведу кілька місць на згадку вашу святого письма, де ми бачимо Божі враження або Божий погляд, Боже відношення на працівника, на людину, яка працює. Ось подивіться, наприклад, Прича, 25-й розділ Євангелія Матфія про талант. Як приємно Бог відізвався за того чоловіка, який приніс 10 талантів. Добрий, вірний раб, іди в радість пана свого. І ми з цієї притчі бачимо, як Богові приємно є, коли ми трудимося. Йому є приємно, коли ми працюємо у його винограднику на його ниві. Він є задоволений. Наприклад, інша притча Матфія, 20 розділ, коли кликали на працю в різні пори дня. І також, коли вони попрацювали, він їм дає динари. Вони отримали його. Божа увага особлива, Божа плата ще є плюс за роботу. Хоч, коли глянути реально на речі що ми отримали від Бога, то по справедливості нам треба до кінця днів працювати на нього. І це буде по-правильному. Те, що ми маємо сьогодні, що наше ім'я в книзі «Життя» там записано, і ангел-хранитель з нами ходить завжди, його рука завжди є з нами, і береже нас від зла, І він кує нам щасливу долю, за це вже варто. В знак вдячності йому служити до кінця своїх днів, бути йому рабом без всякої плати, без всякого динарія, без всякої нагороди. Але він ще й нагороду дає за працю. Настільки він добрий до нас, настільки він благословляє нас, нагороду дає за те, що ми працюємо. І він всім дав динарія. І я дивлюсь, не поніс динарія тим, хто не працював. Він благоволить, коли... Дитина його, син і донька його є працьовита. Луки 13 розділ. Ми знаходимо там також притчу, коли сказав пан, вона не приносить плоду смоковниці цього. Зрубай!